Aian de etxe berri, egunon. Egunon. Eta kanaldude bai, aipatzen dugu, kanaldudeko langilea zira. Agnash berri bat, kampainak izen hori hartu du, eta abiatze berri bat izanen da atxaldeuntan kanalduderen zat... Zazpiontaik goiti, espaniz trompatzen, zazpiontan, zizanen da? Hori bera, beraz, eman berezi bat eginen dugu, pixkat proiektu berri hau uh, aurkezteko, beraz, lan talde guztiat, alaguntzaile bat zure hori izanen dira, zazpiontan, kanal de depuntzua eus. Mm -hmm. Beraz, kontestua hori abiatze berri hori uh, nundik heldu uh, da, nundik senditu da abiat, berriz abiatzeko berra? Uh, Izantzen, itzak men bat uh, joan urtean, ortean, CSA eta Eskualdearekin, beraz, uh, kanalduderen uh, dirustatze bat izan da, uh, eta bazen, jengi uh, helburu bat sohtzea, telebista diario bat, orain arte kanaldudek, bakahik, uh, ara, bideuak nahi eran, baitzituen, mm -hmm. bai beraz, uh, Hortik uh, abiatu da, proiektu behia, uh, zenta ezagir ditugu kara ara diario baten sortzeko eta itzohduak sortzeko egunero, zuzenezko gehiago ere egiteko, beraz, hori uh, ezagir martxan. Mm, programak haipatuko uh, ditugu, baina um, pausa bat uh, egin zuen, pixka atsartzeunen uh, prestatzeko, zekiet horretik atera diren gogoetetan, zer dira finkatu dituzuen helburuak norabideak? Uh, Lehennik beti berjardatza atxikitzeajan nahi du parte hartzaile moduan aritzea albezainbat beti, uh, geroara egi telebista girela kontzientegirara eta beraz hemengo problematikak jojatzen segitzea. problematika edo ez. hemengo eh, mm -hmm. gaiak eta gero uh, sortu ziren uh, ara emankizun ideia beji batzu, lantaldea ere handitu da uh, langile beji batzu zaxtu dira, Beraz, uh, ara, pixkat, uh, gauza behiak soktu dira ere gula, talde behiokekin. Mm -hmm. Egan duzu, eh? behikuntza ondia jarioa dela, jarioa, jana eh, idu izanen dela kanaldude piztu, eta zerbait eskainia, orai echte, hori da, autatzen zen ikusina eginuen eh, emankizuna, eta hori ez, kanaldudek eh, maitzen da zuten tenoreuntan hori, hori. Hori da, beraz, behikuntza handiaz zergek hartzen du hogek? Uh, Horrek ekartzen du deia, itzorduak finkatzea. Uh, Jena du... Ara, egeiten eh, bada hor izanen dela emankizun bat zuzenean, begien hor dela, eta enostez sohtzen da ere ezkomunitate bat, baina nantzer baita ere uh, polita zuzenezko baten hain zinean, adibidez. Uh, eta gero, uh, ba piskat antolatzea telebista jendearen arabera, eta otakte batzu, uste adibidez, aria bideoklip batzu biltzen ari gira, beste talde desberginenak, Euskalikian, eta hori ere ikusteko parada maiten du, eta ara, zinaz, itzochtuak finkatzea, eta gure ikustlegoari, ara, egeitea, itzochtu hori izanen da, eta otoi hori izan. Hmm. Er, suposatzen du, ekoiztea gehiago, minutu gehiago ekoiztea kanaldudak, Ola jarri baten izaiteak. Uh, Gehiago ekoiztea agian ez izanen dira berdifusio haainitz ala ere, zenta mm -hmm. uh, ez ditugu ezin dugujunitu uh, ara hogeita la horrenentzat uh, guk eindako zerbait bakagiik. Gerro izanen dira kanpoko gauza batzu ere, jari dira hizketan beste batzuekin hoen uh, ekoizpenak ere edatzeko. Uh, Aztapen batean, ezan behar da, ahatseko sei horren entatik uh, amekak ahte izanen dela, eta gero poliki poliki joan engirela, ere, goiz eta atxaldea, uh, baina ez, uh, ezan bezala, ez bakari gure gure gauzekin, baina inguruko gauzekin, eta behar difusio batzuekin ere. Mm -hmm. Aipatitzazagun uh, behikuntzak, behi uh, programa behi batzurekene eldu baitziste, uh, ahnas behi horretan. Um, Aipatzen aldugu behar mm -hmm. bada, harian deitu e, emankizun bat izanen dela, besteak beste, zer izanen da hori. Beraz, harian mankizuna maitiak aurkeztuko du, eta izanen da uh, erreportai batzu izanen dira, uh, gai baten inguruan. Eta, eta gero ara pantxikak eginen ditu loturak, behar behartetan gomita batzu izanen dira. Beraz, ara zinez, emengo lujaldeko gaiak johatuko dira hoktan, eta erreportaien eh, artean lotura batzu eginen. Ere. Gai bat adibidez, zer gizaiten ala laike, Uh, adibidez, uh, laborantxa gaiak, adibidez, uh, gaurko problematikak, eta ara hor ikusten iku, dira erportai desberdinak, laborari desberdinekin, eta, uh, eta ara hor lako, hemen go gaiak, izaitan alda, kultura, soziala, nahi den guzia. En noiz da, hemen hori? Hemen kizun hori, hilabetean uh, uh, behin izanen da, mm -hmm. Eta, lehena uh, begiratzen dut. Bai, bai, bai, bai. taula, taula berriak. Okay. Eta, lehena... Uh, stutze be, stutzeaztua. Behinan... Ila betean behin hasteko? Ila betean behin uh, aldudan hastean izan den dela. Beraz, uh, bo, gomitazen ditut entzuleak begiratzena gaukko mankizuna. Zazpietan eta horzeaztuko dugu. Eh, Arian emankizuna bat da, beste bat eh, iziten aliteke, eh, One Two Fly, aipatu dautazdu, One Two Fly hori izanen da? Meraz hori da musika emankizun bat, mainan ez uh, musika emankizun ahunt bat, eh, uh, ez baite izanen ez uzenezkorik eta ez elkahizketa klasikorik um, talde batik. Baina uh, joan engira gehiago uh, soinu teknikarien gana dibidez uh, beraz, paskali irigoien eta, eta nika horkeztan dugu. Eta joan engira metodoak ikustera bara, piskat, uh, musikarien, soinu teknikarien, ara mundu oktan atxemaiten diren aktoren mm. uh, sekretuak edo, ez dakit sekretuak salatuko dituzten. Baina uh, lehena haigina dugu, aritz ahi girekin. bera da soinu teknikari bat uh, usurbilen baduna estudio bat eta bizikuntzaira ganda. Eta hori ikustenalko da hilabeteko azken-astezkenetan hilabetero beraz. Azken-astezkena ez da oinu. Ez, eh, izanen eh, da, hogeita eh, eh, gete... sortzian. Sortzian, hori da. Otxailaren lehenean, kanaldudek arnaz bat hartuko du. Zuzenezko gehiago, emankizun begiak berriak, musaiako programazio aberatsa jariu baten baitan. Abiatze gaualdia, otxailaren batean iraganen da, Zuzenean, Señora, s'aspire netan, webgunean. Proiektu Berria eta CanalDudeko taldea ezagutzeko пара da. CanalDude Eta justuki, kanalduderen sartze hori aipatzen dugu zurekin aian de etxe behi, kanaldudeko langilea zira. Aipatu ditugu behikuntza batzu, bi programa, adibidez harian, egeportaiak ginen dira gai baten inguruan, uh, One Two Fly, musikaren inguruko musika teknikaletik. Uh, aipatu, ditugu, aipatu ditugu horiak sortxak aitzin. Hala ere, badira osagai batzu, jadanik batzirenak kanalduden, eh, behizeldudirenak, zuzenezkoak aipatzen dira, oh, oaitan entzun dugu, eh, zerean? Eh, zuzenezko gehiago, eh. edo, zuzenezko gehiago. Zergizan da zuzenean adibidez? Be hor, uh, jonen urtean hasi zen jadanik du zuzenean endaitu saio bat, Eta bon, orain uh, izen aldatu dakogu, zenta bon, kanalude zuzenean izen horrek pixkat funtsak altzen du, izanen baitira gehiago uh, Eta zuzenean zure esku, deitu dugu, uh, eman gizun hortan uh, hostegun guziz izanen da, Astero, eta uh, Astero elkarte desberdin batek edo ez dakite, uh, laguntalde edo, edo zein idekia da. Baina araberen aktivitateak eta pixka bat eta be, berek sortu emankizun bat uh, atik zetara. Hori da prinzipioa. Egan nahi du horiek dutela idazten, horiek dute orkesten, horiek dute filmatzen eta guk uh, gaur gira justu uh, ara, uh, laguntza teknikoa ekartzeko, nola ez. Erakusteko nola filmatu eta dena. Eta gero errealizatua da zuzenean, hori zuzenean da, izena kreiten duen bezala eta egealizatzaile e bat baute askoan, kameralariek, adibidez, beraz, bo, ez da, ez da izitu behar, mm -hmm. e, behinan arazinez hori da bestentzako irekitzen dugu antena horren batez, elkartentzat eta, eta, bo, funtsiangero ide idekiada deneri, eh, kanaldu de, hori goguan atxiki behar da, norbaitek bali madu ideia bat, egiten aldela gure gana, eta, eta ideia hau gauzatzen aldugu, behinan hor da, arazinez elkartentzat, Eman gizun bat. Mm, Kanadudek uh, oskabatik aiten du piskat uh, kakoetxean artean ambisioan edo uh, langilege iago ere ziste, uh, bada eskualdetik uh, diru laguntza bat. Hala ere, hori nahi duzue laguntza ilen parte hartze hori atxiki ez da profesionalizatzen uh, ah, uh, <laughs> zentzu batean? Bateri. Ez ez ez beti da Nikola izan da eta jendeek eskertzen gaituzte guk eskertzen ditugu beraz uh, arazinez uh, ene ustez hori bejahezkoa da Uh, gero uh, da profesional batzuek uh, lan uh, politakoa egiten dutela edo irudian mm. mainan hori uh, da ere funtza jendea trebatzea eta gero gerota irudi politakoak egiten ditu eta hori geldituko da bittiola geldituko da kanalduude Mm -hmm. Apatzu ditugu bankkizun begiak aipazu ditugu ba, arxibak eh? Kan duen arxiba hainiz bad dela ere. E, film filmak dokumentalak olako zait sozkuntzak oszkuntza begiak orain erxe ikusi ez direnak ikustenhalko dira behargoa da. Bai arigirara sekatzen eta biska desmarsa bat zuetan uh, ari gira uh, filmak uh, eskuratzeko, baita dokumentalak ere. Beraz, hori izanen da hilabetean behin bai dokumental bat eta bai uh, film bat. Beraz, hori uh, kanpoko ekoizpenentzat entzat. Zintagero, bat ira dibidez kanal du dokumental batzu eta mm -hmm. beraz, hori ikus gai izanen direnak ere bai. Baina, ara, kanpoko ekoizpen horiek ere nahi ditugu sartu jarri horretan. Eta gira filmak ez direla usu ikusten... Uh, telebista edo medioetan, Euskaraz, beden. Mm -hmm. uh, beraz, hori oh, bai lekoa utzi nahi dakogu, jari mm -hmm. e, Aipatu dugu, antenazkan po, eh, sistema bat eh, martxanez ahriko duzuela, hori behia da, kanal den, esplikatzen eh, alda uksu, zer den? Bai, beraz, uh, deia webgune behia martxanez ahriko dugu, gaurtika mm -hmm. intzina, eta webgune horretan izanen da parte pribatu bat, hori uh, izanen dira dibideaz archibo irudio batzu, erraiten ziren bezala, badira milaka eta hor ikusten alko dira artsibo irudit gehiak. Eta gero, um, ba, diarioan pasadean emankizun bat, adibidez, biharamunean uh, ikusgai izanen da nahiera. Baina hilabete uh, bat ez, adibidez, eta gero, mm -hmm. argpide ah, duneri eskainiko zaie uh, ara, emankizun hau ikusteko parada betiko. Beraz, ara, izanen dira bideo batzu uh, beste publikoki agen, agertuko ez direnak, eta hori hagi gira martxan jartzen eh uh, precioso astugo no eta finalmente estaba batere gora izanen eta eta horiagira bultzatzen eta no Juan dugu. ambientko du. Partaidetzak uh, uh, kanalduren webgunean ikusten alda ala ere beste beste telebista batzuekin ere lan egiten duzu ben, pentsatzen dugu TVP iri adibidez, baina beste egoesko alejiko telebista batzuekin ere, hogek segituko du? Bai, beti izanen dira elkahlanak, pachta idetzak, uh, beraz, Goiena telebistaarekin, Shaloa telebista eta Amaika telebistaarekin, TVP inere pasako dira gure ekoizpenak, eta uh, tik A, tere izanen da, partaide bat, gehiago holandua, jana dute, koizpen mailan partaide bat uh, blai telebistarekin. Beraz, hori bultzatu dute goaldeko gazte batzuek. Uh, batzu topatu gazte komunikazio proiektuan direnak. Nah, Koizberin ukan ginoan uh, partaide bat, orta ah, Eta horiekin beraz, blai uh, programan mementukoz, badira bi atal, beraz... Uh, ateratzen direna hilabetero. betero, leheniki mail ingurua mainguru bat mail gainera deitzen dena, eta umorezko albistegi bat hori uh, hutsata dublea deitzen dena. Eta uh, eginen da ere bai uh, musika emankizun bat, zuuzenezko bat eta mm -hmm. elkaizketa bat, Eta hori eginean uh, dugu Elkajlanean beraz horiekin uh, guk uh, ekeriko diegu laguntza teknikoa gien bat, hori egi utziko diegu emankizunaren uh, osatzea, baina gu joanen gira gure kamerekin, gure kamionarekin, uh, arat uh, edo hemen ere leku batzutan, ez da, ez da kigo, no? Baina ara, uh, Elkajlan hori nahi ginoen pusatu gehiago, uh, egia da EHZ-etan adibidez egiten inituela Elkajlanak gure, uh, Web, festibalaren webtele bistado sohtzeko eta ginoen piskata aratako ere kaxi urtean uh, behin elkartzea bak egitean ginoen piskata mm -hmm. pena gaxia, beraz, beraz ara horretik aintzina ea gauzabatzu ere sohtuko dira mazteko ikustiko dugu kanaldude behriak zer emaiten duen jarri hori ikusteko uh, guri ari gira ere zer desiratu behitza duzue zer esperduzue shahi Be, espero dugu jendea hori izanen dela, e, guri so, e, gira da pixkat gure direla gure girela, or, badu hilabeteak girela prestatzen eta ara espero dugu gomitalzen dugu beden gure ikuslegoa eta kanaldudean ikusi ez duen bat ere, hori egoitea zazpiontan kanal dute puntu eusweb eta ara, eman kizunau ikusia izanen dela eta gero hortikatea ikatea jendea lotzen den ere, jarri hori. Ederki, kanal dudeko langilea zirela Baitaraziko dugu, aian de Tcheverri Mil esker, ta pasha egunan esker suri